Мисли от посланието на апостол Павел към Тита. Но когато се яви благоста на Бога, нашият Спасител и Неговата любов към човеците, Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по своята милост, чрез окъпването, сиреч, новораждането и обновяването на Светия Дух, когато Изля изобилно върху нас, чрез Исуса Христа, нашият Спасител, да оправдани чрез Неговата благодат, да станем според надеждата наследници на вечния живот. Трета глава, четвърти седми стих. Вярно е това Слово и желая да настояваш върху това, с целония, които са повярвали в Бога да се упражняват старателно в добри дела. Това е добро и полезно за човеците. Трета глава, 8 стих. Нека се учат и нашите да се упражняват старателно в такива добри дела, за да не бъдат безплодни в посрещане на необходимите нужди. Трета глава, 14 стих.